Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha oleh wa wa Allah, Allah subhanahu wa husnul khatimah adalah perkara yang dirindukan bagi setiap muslim. Kenapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Barang siapa di akhir kehidupannya ditutup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah meraih husnul khatimah maka setelah itu dia tidak akan mendapatkan kesulitan dan kesangsaraan selama-lamanya adapun barang siapa yang di akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan buruk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh perkara yang sangat merugikannya di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat kelak karenanya kita dapat di dalam Al-Qur'an Wasiat untuk bertakwa terutama tatkala akan meninggal dunia. Seperti ayat yang sering kita dengarkan, Ya Ayuhaladinaa manutakulaha hakotuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Walla tamutuna ilawantumuslimun wa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan islam. Jadi ketakwaan benar-benar diperintahkan. Setiap saat dan di, di mana saja, tetapi lebih ditekankan lagi tatkala akan meninggal dunia. Walla tamu tunna ilawu antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Oleh kerana di antara doa orang-orang soleh, watawafan nama Al A'brar dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang yang baik. Kemudian juga tatkala para penyihir di zaman Fir'aun, para penyihir Fir'aun yang berduel dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kalahlah mereka dalam duel tersebut. Lalu mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Rabbi Musa wa Harun. Beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka tatkala itu Fir'aun pun mengancam untuk membunuh mereka. Qala amantum lahu qabla an adhanalakum apa kalian? Beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kepada kalian Maka diancamlah mereka untuk disalib Dan untuk dipotong tangan dan kaki-kaki mereka Maka para penyihari Fir'aun tersebut berdoa Rabbana Afrika Alayna Sobra Watawafana Muslimin Ya Rabb kami Anugerahkanlah kepada kami kesabaran Watawafana Muslimin Dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam Kenapa kondisi mereka Kondisi yang menegangkan mereka akan dibunuh maka butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ditegarkan dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala tidak ada di antara kita yang tahu bagaimana kesudahan kita. Kita tidak tahu kita ditakdirkan kemana. Tidak ada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ada surga atau neraka. Sementara kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia dan kita tidak tahu kita ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga. Karena di antara hikmah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan takdir kita, agar tidak ada di antara kita yang merasa ujub dan merasa bangga dengan amal soleh yang dia lakukan sekarang. Karena tidak ada di antara kita yang mengetahui dengan amalan apa akhir dari kehidupan kita. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna ahadakum la ya'malu ya bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nnar fayadukulohan kata Nabi SAW sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar telah mengamalkan amalan penghuni surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal satu hasta sebentar lagi masuk surga jadi meninggal setelah itu langsung masuk surga. Akan nabi Allah, nabi saw berkata, fayas biku alaihil kita. Namun sudah kedahuluan tak dia. Fayak malubi amali ahlin nar. Maka kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka jahanam. Kemudian dia meninggal di atas maksiat tersebut. Fayadukuluhah. Maka dia pun masuk dalam neraka jahanam. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. Kita ingin bahwasanya akhir dari kehidupan kita adalah dengan penuh keindahan karena orang yang meninggal dalam husnul khatimah merupakan tanda dia meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Meskipun kita tidak tidak pastikan tetapi itu merupakan tanda-tanda kebaikan. Saya pas eh, di Masjid Nabawi ya, Berbicara dengan eh, Sahabat saya di Masjid Nabawi Syekh Yusuf Al-Asiri ya. Dia adalah eh, Pimpinan polisi di Masjid Nabawi Seluruh polisi di bawah Di bawah dia ya. Di cerita ini ngobrol Kata dia Firanda Saya pernah melihat Ada di Raudah Seorang Indonesia meninggal Dalam keadaan sujud di Raudah Luar biasa. Ya. Orang Haji datang Haji yang sujud di Ra'ukah kemudian meninggal di Ra'ukah. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak semua kita bisa meraih kenikmatan seperti itu. Meninggal dalam keadaan sujud. Sementara dia mengatakan saya pun pernah melihat seorang meninggal dalam keadaan terjungkal dalam dalam WC di masjid Nabawi. WC di masjid Nabawi. Dari luar Indonesia, kalau tidak salah di Pakistan dia mengatakan, sungguh perbedaan yang mencolok di antara keduanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang sebab-sebab untuk meraih husnul khatimah ya. dan kita berharap kita semua meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang pertama adalah berusaha untuk senantiasa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah niatnya semata-mata karena mencari keriduan Allah Subhanahu Wataala. Jangan sampai kita beribadah karena ingin memperoleh pujian manusia, ingin memperoleh penghormatan manusia. Kalau kita berdakwah karena Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita menyumbang bersedekah karena Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita haji atau umrah benar-benar karena ingin mencari Rito Allah dan ingin diampuni dosa-dosa kita Jauhkan niat kita dari Keinginan-keinginan duniawi Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung Ingin dianggap oleh masyarakat Ini niat-niat yang bisa merusak ya, Amalan kita dan bisa Menjurumuskan kita dalam su'ul khatimah Karenanya Tadkala terjadi perang Uhud Ada seorang Yang sangat hebat dalam berperang Salah seorang munafik Dia berperang dalam Dengan peperangan yang sangat hebat Sampai-sampai sebagian sahabat terpesona dengan kehebatan peperangan orang ini. Tidak ada seorang pun di hadapan dia kecuali dia hantam musuh-musuh yang ada di hadapan dia. Dan para sahabat terpesona dengan bagaimana hebatnya dalam berperang. Namun apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang ini? Kata Nabi Sallam, huwa min ahlin al orang ini penghuni neraka jahanam. Pernyataan Nabi Sallam tersebut mengejutkan para sahabat. Bagaimana orang yang berjiat dengan begitu hebatnya dan jihad merupakan sarana untuk masuk surga, jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala ternyata diponis oleh Nabi sallallahu alaihi wa sebagai penghuni neraka jahanam. maka ada seorang sahabat yang ingin mengecek orang ini, maka diikutilah orang tersebut, ingin diketahui bagaimana kesudahan kehidupan orang ini ternyata di akhir hayatnya karena dia berperang begitu hebat, sehingga tubuh dia penuh dengan luka Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka Dengan sayatan pedang Maka dia tidak tahan dengan rasa sakit Yang ada di tubuhnya, dia tidak tahan Perkaranya cuma sekejap Kalau dia meninggal dunia kali itu Dengan kesabaran Maka dia masuk surga Namun tidak, karena tidak tahan dengan Luka yang ada di tubuhnya, maka dia pun mem Membedirikan pedangnya Lalu dia Meletakkan dadanya di atas pedang tersebut Dia tindih pedang tersebut dengan dadanya maka dia pun meninggal dunia dalam kondisi mati bunuh diri. Maka sahabat ini sadar benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun segera melaporkan kepada Nabi apa yang dia lihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar Sungguhnya salah, salah seorang dari kalian, sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Penghuni surga amalannya apa? Amalan saleh. Jihad risabilillah. Ya. Fima yabdulinnas. Menurut pandangan manusia. Amalan tersebut soleh. Baik menurut pandangan manusia. Namun ternyata dalam hatinya ada penyakit. Wahua min ahlinna. Dan dia termasuk penghuni neraka. Jahannam. Kenapa? Para ulama menyebutkan. Sebagaimana hadis yang pertama kita sebutkan tadi. Sungguhnya salah seorang di antara kalian. Benar-benar melakukan amalan penghuni surga Sampai jarak dia dengan surga tinggal sedikit Kemudian di akhir hayatnya Dia melakukan amalan penghuni neraka Dia bermaksiat Kemudian dia mati dalam keadaan bermaksiat Kemudian Kemudian dia pun masuk dalam neraka Jahannam Sebagian orang bertanya, kok bisa ustaz? Kok bisa seperti ini? Bukankah di awal kehidupannya dia beramal soleh? Kenapa di akhirnya dia bermaksiat? Jawabannya karena dia tidak ikhlas dia tidak ikhlas. Oleh karanya, Alimab ibn Rajab, Alhamdulillah rahimahullah. Tadkala mensyarah hadis ini dia menyebutkan, Seorang kalau beramal soleh namun dalam dirinya ada penyakit, Suatu saat penyakit tersebut akan muncul dan akan mempengaruhi dia, Sehingga meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan, Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amal soleh, Fima yabdulidnas, Menurut apa yang dilihat oleh manusia. Padahal dalam hatinya ada sesuatu. Barang siapa yang beramal soleh ternyata dalam hatinya? Ada riak ada kesombongan, ada keangkuhan ada ujub suatu saat, hal itu akan berpengaruh di akhir hayatnya dan sebaliknya, kata Nabi SAW inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlinna hatta ma yakunu baynah huwa baynah illa zirah fayasbiku alihil kitab bi amali ahli jannah fayadukuluhan sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni neraka jahannam bermaksiat dan bermaksiat sampai jarak dia dengan neraka tinggal sehasta Tiba-tiba di akhir hayatnya dia beramal saleh, kemudian dia meninggal di atas amal saleh tersebut, maka dia masuk surga. Kata para ulama karena ada kebaikan yang tersimpan dalam hatinya, kebaikan tersebut yang menolaknya suatu saat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia bermaksiat, mungkin dia apa namanya berzina, mungkin dia melakukan hal yang haram, tapi dalam hatinya ada kebaikan. Orang ini baik, ada kebaikan dalam hatinya. Suatu saat kebaikan yang sedikit tersebut ya menyebabkan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang berbuat kebaikan. Mungkin dia berdakwah, mungkin dia berilmu, mungkin dia haji, mungkin dia umrah, tapi dalam hatinya ada penyakit-penyakit yang dia biarkan. Ujub misalnya, bangga, riak misalnya. Maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi dia di akhir hayatnya menyebabkan dia masuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karenanya, ikhwan fillah sania Allah wa iyakum, keikhlasan adalah perkara yang sangat penting. Kita lihat amalan yang luar biasa seperti jihad fisabilillah ternyata berbagai macam niat yang ada pada orang-orang yang berj berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi s.a.w. alaihi bertanya, Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu shaja'atan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Rajulun yuqatilu hamiyatan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena ingin membela sumpahnya. Rajulun yuqatil ghadbanan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena marah ngamuk. Ya Rasulullah rajulun yuqatilu liyura makanuhu ada seorang berperang supaya diketahui kedudukan dia kejagoannya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain rajulun yuqatilu liyuzkar Ya Rasulullah ada seorang berperang supaya dikenang supaya dikenang ayu zalika fisabilillah Siapa di antara mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Man qala litakun kalimatullah hiyal ulia fa huwa fi sabilillah." Barang siapa berjihat agar kalimat Allah yang tertinggi, maka itulah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat orang berjihat berbagai macam niatnya. Kalau niatnya hanya sekedar ngamuk-ngamuk, niatnya hanya sekedar untuk menunjukkan kejantanannya, kejagoannya, kehebatan berperang hanya sekedar membela, membabi buta membela sukunya tanpa ada nilai-nilai agama dalam hatinya supaya dikenang supaya diketahui kehebatannya maka ini semuanya mengantarkan kepada neraka jahanam. Ria adalah penyakit yang sangat tipis, seorang berusaha untuk senantiasa memperbaiki dirinya. Kalau di ikhlas, kalau di ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kepada dia husnul khatimah. Ini perkara yang sangat penting adalah ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah ya jauhkan, bersihkan niat kita dari segala intrik-intrik duniawi dan ini perlu perjuangan sampai akhir hayat kita. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih husnul khatimah berbuat baik kepada orang lain. Sering berbuat baik kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sona'ul ma'ruf, zaki masari'us su'." Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah kematian yang buruk. Akan mencegah apa? Kematian yang yang buruk. Karena ya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi melihat bentuknya yang asli Nabi ketakutan. Sehingga Nabi turun dari gua Hira, kemudian mendatangi Khadijah, kemudian beliau berkata, "Ini khasyitu ala nafsi. Wahai istriku aku khawatir sesuatu telah menimpa diriku." Kenapa dia melihat Pemandangan yang sangat menakjubkan mereka cibul yang dahsyat sekali, maka dia ketakutan dia telah terkena suatu penyakit. Ada yang mengatakan dia takut gila, dia takut pokoknya suatu menimpa dia, kecelakaan menimpanya. Maka, sekala Khadijah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Khadijah berkata, "Kalla wabillahi absir la yuzika Allahu Sekali-sekali tidak wahai suamiku. Bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Engkau tidak akan terhina. Orang seperti engkau ini tidak akan terhina. Kenapa Khadijah mengatakan dan memastikan bahawasanya nabi tidak akan terhina? Khadijah menyebutkan dalamnya, ibn Akhlat Asyidqul Rahim. Engkau senantiasa bersilaturahmi. Botas dukul hadis. Engkau senantiasa jujur dalam berkata. Botah milul kalla. Engkau selalu membantu orang yang dalam keadaan susah. Botak sibul makdum. Engkau membantu orang yang tidak memiliki apa-apa. Waktu kerjaya pengkau senantiasa memuliakan tamu. Waktu ilmu ala nawab bilhak dan pengkau senantiasa membantu orang terkena musibah. Orang seperti pengkau ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang senantiasa membantu orang lain, menyenangkan hati orang lain, ringan tangan, bersedekah, menyenangkan hati orang lain, maka orang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sona ilma aruf tapi makosari asyuk. Perbuatan baik mencegah terjadinya kematian yang yang buruk. Oleh kerana para hadirin khalifah yang dirahmati rasulullah saw, kalau kita ingin dapat husnul khatimah, maka sisihkan waktu kita, sisihkan harta kita, sisihkan tenaga kita untuk membantu orang lain, membantu orang lain. Ya. Kalau kita punya harta, alhamdulillah kita bantu, senangkan orang-orang miskin. Orang-orang ya, miskin tersebut akan mendoakan kita dengan sebab baiknya kita kepada mereka. Allah menjaga kita. Mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala Menyembuhkan penyakit kita Mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita dari kecelakaan yang buruk Dan yang paling penting adalah kita berharap Agar dijauhkan dari Su'ul khatimah Jadi ini perlu juga ya, Dan berbuat baik Banyak bentuk yang saya katakan Tidak mesti dengan harta Dengan kata-kata yang baik Menemani seorang al-kwada keperluan ya. Dengan tenaga kita Dengan menyumbangkan pikiran kita Dengan kata-kata kita yang baik dengan ilmu kita ya. Pokoknya kita berpikir bagaimana bisa membantu orang lain, sisihkan waktu, sisihkan uh, harta kita, sisihkan tenaga kita untuk orang lain, maka ini mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Perkara yang ketiga, kalau orang ingin mendapatkan husnul khatimah, senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan bagaimanapun kita berusaha untuk bertakwa maka tidak mungkin kita bertakwa terus. Kita ini manusia tempatnya mahrul khata wa sering salah dan sering lupa. karenanya mau tidak mau pasti kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang bermaksiat segera kembali kepada Allah, segera bertobat. Jangan pernah menunda-nunda taubatnya, jangan pernah menunda-nunda istighfarnya. Lelakatanya, Imam Ibnu Khayyim Rahimahullah menyebutkan di antara bentuk dosa adalah menunda istighfar, menunda bertobat. Bertobat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Allah mengatakan wasariu ilmam firatimirabbikum. Bersegeralah kalian untuk menuju ke ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang berdosa segera bertobat, jangan tunda-tunda tobatnya. -tunda, Dan Bagaimanapun kita berusaha untuk bertakwa, kita enggak mungkin bertakwa terus. Karenanya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastagfiruh." Istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu kemudian kata Allah wastagfiruh dan beristigfarlah, beristigfarlah. Jadi, setelah setelah Allah Subhanahu setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beristiqamah Allah memerintahkan untuk istigfar fastaqimu ilai kata Allah istigfarlah kalian واستغفروا dan beristigfar apa istiqamalah kalian dan beristigfar kata para ulama kenapa kenapa Allah menyebutkan istigfar setelah perintah untuk istiqamah karena tidak ada yang bisa istiqamah terus menerus Seorang berusaha untuk jalan lurus, tidak mungkin, tidak mungkin dia akan istiqamah terus dia akan menyimpang suatu saat. Kata lagi Rasulullah, wasdakimu walantuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu, tidak akan mampu. Kenapa? Karena manusia memang tempatnya salah. Kata lagi Rasulullah, kulubania Adam khafqah. Setiap anak Adam senantiasa melakukan kesalahan. Akan tetapi wahaiul khafqah ini atau wahbun, sebaik-baik orang yang Bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum taftiuuna bil laili wan nahar." Wahai hamba hamba kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Karenanya, sering istighfar. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar taubat ini adalah ibadah yang ringan tetapi menghapuskan dosa-dosa kita. Kita bermaksiat segera bertobat. Tatkala bermaksiat segera bertobat. Tatkala bermaksiat segera beristighfar. Para ulama menyebutkan seorang tatkala melakukan dosa maka ada dua perkara yang hendaknya dia lakukan. Yang pertama beristighfar. Yang kedua melakukan kebaikan setelah dosa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi saw terhadap Mu'adh bin Jabal, kata Nabi saw. Istakhillah ahaitimakun, wahai Mu'ad, bertakwalah engkau kepada Allah, dimanapun engkau berada dan kapanpun. Akan tetapi Nabi SAW tahu bahawasanya Mu'ad tidak mungkin bertakwa terus-terusan. teman manusia pasti melakukan dosa. Bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW, Wa'ad bi'issey'at al-hasanat al-kamhuham. Jika kau melakukan dosa, maka sertakanlah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa. Ini dua perkara yang harus kita lakukan. Tatkala kita bermaksiat, yang pertama beristighfar, yang kedua kita tutup dosa kita tersebut dengan kebaikan. apa makna istighfar? Tatkala kita mengucapkan istighfar, hendaknya kita merenungkan makna istighfar. Istighfar dalam bahasa Arab artinya tolaful magfirah, memohon maafira. Dengan memohon maafira. Makfir dalam bahasa Arab diambil dari gafar, artinya menutup, menutupi. Oleh karenanya, makna, oleh karenanya penutup kepala yang digunakan oleh seorang yang sedang berperang dinamakan mikfar dalam bahasa Arab. Terkala kita mengatakan as maknanya ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu dan aku mohon agar aiku kau tutup ya Allah di dunia maupun di akhirat. Itu makna istighfar Ya Allah aku mohon ampunan darimu Dan aku mohon agar aib airku ditutup Engkau tutup di dunia maupun di akhirat Allahumma sur'arati al Allah tutuplah aurat Kekurangan ku tutup Jangan sampai diumbar di hadapan masyarakat Karena para salaf mengatakan Saya tidak tahu Mana nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada aku. Apakah aku diberi kemudahan ber, Beramal soleh Ataukah karena aib airku ditutup Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai ada yang mengatakan kita ini dimuliakan atau dihormati oleh masyarakat bukan karena amalan solat kita, tetapi kita dihormati oleh masyarakat karena aib kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita ini rajin solat, seandainya kita berhaji, seandainya kita umroh, kita sering bersedekah, tapi aib kita tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang mau dekat dengan dengan kita. Oleh karenanya, kita sebenarnya dihormati oleh masyarakat bukan karena amalan soleh kita tetapi karena aib kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Wasih mengatakan, "La'ukana liz-zunubi rih, ma ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, maka tidak seorang pun yang akan mau duduk dekat dengan saya. Kemudian juga kita mohon agar aib-aib kita ditutup oleh Allah di akhirat kelak dengan kita beristighfar kepada Allah. Ini yang pertama, kalau kita berdosa segera beristighfar. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kedua untuk menghapuskan dosa-dosa adalah dengan beramal saleh. Beramal saleh setelah kita bermaksiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه menganalogikan maksiat dengan najis dan amal saleh dengan air yang mensucikan. Sebagaimana tadi kita telah jelaskan Di pengajian subuh tadi pagi ya, tatkala ada seorang Arab Badui Yang kencing di masjid Maka Nabi SAW Minta untuk didatangkan air seember Kemudian air tersebut ditumpahkan Ke kencing Arab Badui tadi Kencing ini najis Namun dengan air seember Maka kencing tersebut bisa hilang Najisnya bisa hilang Maka demikianlah analogi Antara maksiat dengan amal soleh Kalau seorang bermaksiat Kemudian dia melakukan amal soleh yang banyak. Maka maksiat tersebut akan lebur dalam amal solehnya. Akan dihapuskan oleh Allah SWT. Meskipun dia tidak beristighfar. Meskipun dia tidak beristighfar. Apalagi kalau disertai dengan istighfar. Dalam hadis tersedia ada seorang sahabat. Yang dia melakukan maksiat. Kemudian dia takut dia menemui Nabi SAW ingin disucikan dosa dosanya dia mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, Ya Rasulullah, ini asab kemra'atan fi aksal Madinah. Fi bustan fi aksal Madinah. Ya Rasulullah, aku telah menyentuh seorang wanita. Di suatu taman di ujung kota Madinah. Disebut dalam riwayat, dia mencium wanita wanitainya. Wanita yang tidak halal bagi dia. Wanita yang tidak halal bagi dia. Maka dia pun dalam kondisi ketakutan menemui Nabi SAW dan dia mengatakan ya Rasulullah akim alaiyah hadan ya Rasulullah tegakkanlah hukum hat kepada aku If ifal di masjid kata dia dalam riwayat ya Rasulullah lakukan apa yang kau sukai lakukan aku ingin dihapuskan dosa dosa maka Rasulullah SAW tidak menjawab orang ini ketakutan dia melakukan masjian Rasulullah SAW tidak menjawab permintaannya maka setelah itu di Iqamatkan, maka ditegakkan sholat. Setelah sholat, orang ini datang lagi menemui Nabi Allah, Rasulullah. Lakukan apa yang kau hendaki, agar menghapuskan dosa-dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, <tik> Apakah kau ikut sholat bersama kami, sholat berjamaah? Maka orang tersebut mengatakan, Ya, nah, iya tadi saya sholat berjamaah bersama Engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, Posbu firolahka, engkau telah diampuni dosa-dosamu. Kenapa? Karena ikut sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Wasallam membacakan firman Allah: Akimis salata torafayilnahaq wasulafan min al-layil ilna al-hasanati yuzhibna syiyat dari kadikrolidat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Diriakanlah solat antara pagi dan petang hari dan sebagian waktu di malam hari. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Jadi, solat diperjamaahnya orang ini menghapuskan dosa setelah dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini menunjukkan bahwasannya, amal soleh punya pengaruh untuk menghapuskan dosa-dosa. Namun saya ingatkan, bukan berarti, jangan sampai ada yang salah paham mengatakan, Ustaz kalau begitu saya cium cewek, setelah itu saya solat jamaah, selesai urusannya. Jangan sampai ada yang berpikiran demikian. Oh, gampang mau diampuni oleh Allah. Udah, tidak apa-apa, cium cewek, habis itu tinggal solat. Berjamaah. Ini tidak benar. Bukan begitu maksudnya. Kalau antum cium cewek, dosanya jelas. Salat berjamaahnya, belum jelas diterima. Kalau sahabat ini jelas diterima pahalanya, makanya diampuni dosanya, Bisa dosanya. Maksud saya, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kata Nabi SAW, Hidha bala bal ma'ukul lataini lam nyahmilil khabat. Jika air telah mencapai dua pula, tidak akan mengandung najis. Kalau air sudah volumenya banyak, ada najis-najis sedikit yang masuk tidak berpengaruh. Najis-najis tersebut akan lebur, tidak berpengaruh, karena airnya begitu banyak. Orang yang punya amal soleh banyak, dakwahnya luar biasa, infaknya luar biasa, solatnya luar biasa, solat malamnya luar biasa. Niscaya kalau ada dosa-dosa sedikit, tidak pengaruh, akan lebur dengan kebaikan kebaikannya yang banyak. Kerana yang terkenal ada seorang sahabat yang bernama Hatib Ibn apa, Abib ah, radhiyallahu Radiyallahu Hatib ini Dia pernah melakukan dosa Di antara dosa yang dia lakukan Dia pernah mengirim surat kepada keluarganya Di Mekah Menjelaskan tentang rencana penyerangan Nabi SAW Jadi seakan-akan mata-mata Mengirimkan informasi kepada orang kafir Dan ini berbahaya dalam peperangan Ketahuan dia mengirim surat ketahuan maka ditangkaplah dia, datangkanlah Hatib di hadapan Nabi s.a.w. dan kebetulan saat kala itu ada Ubaidul Khattab radhiyallahu taala. Dia melakukan dosa tersusah besar mengirimkan informasi kepada musuh. Maka ditanya kenapa kau mengirimkan informasi kepada musuh? Dia mengatakan, "Saya punya saudara di sana." Dia rupanya bukan karena menolong agama kesyirikan tidak. Tetapi karena dia kasihan dia punya saudara yang masih musyrik dia ingin saudaranya tersebut tidak terbunuh mudah-mudahan suatu saat masuk Islam dia tidak punya kerabat punya kerabatnya tinggal mereka itu maka dia tidak tega dia tulis surat bahawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang. Ketika itu Umar berkata, Ya Rasulullah, Allah adribu unu pahu wahai Rasulullah tidakkah lebih baik aku penggal lehernya ini? Umar marah, Ini dosa besar memberi informasi kepada musuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan Umar dengan mengatakan, Wa ma yudrika, la Allahu taala ala ahil badar, fakal ifalum ashittum kat gafar tulapun. Kesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa tahu, hai Umar, Allah telah melihat mereka ini isi hati orang-orang yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Jadi, Habib ternyata pernah melakukan amalan yang luar biasa. Dia pernah ikut perang Badar. Perang Badar. Dan kita tahu perang Badar adalah perang penentu. Perang pertama antara kaum Muslim dan kaum Musyrikin sampai-sampai Nabi saw tertakluk dalam perang Badar berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inta halal khadir eshab ya falan jokbat ya Allah kalau kami semua tewas Dari di hari ini kau tidak akan disembah jadi perang penentu tuntutan itu di antara 315 orang berperan adalah Hatib Hatib pernah berperang maka tertakluk dia melakukan dosa tadi Nabi saw dan Umar ingin memenggal kepalanya Nabi SAW mengatakan ya Umar kau tidak tahu siapa tahu Allah melihat hati mereka dan Allah mengatakan kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar, if alumashitum khat'qofartulakum. Lakukan apa yang kalian lakukan telah Aku ampuni dosa dosa kalian. Artinya dosa yang dilakukan hati ini tidak ada bandingannya dengan pahala perang Badarnya, sehingga dosa yang dia lakukan lebur bersama pahala perang perang Badar. Maka seorang di dunia ini berusaha untuk banyak beramal saleh. Sehingga kalau ada, terutama tak kalah Maksiat-maksiat, dia baru melakukan maksiat Maka sertakan dengan kebaikan-kebaikan Sehingga kalau ada maksiat-maksiat Akan tersegera lebur bersama Kebaikan-kebaikan yang banyak dia lakukan Terutama Kata Al-Ghazali Dia mengatakan Terutama, kalau kita melakukan Maksiat, kita berusaha hapus dengan Pahala yang sejenis dengan Maksiat tersebut, kata dia Maksiat itu seperti penyakit harus ada obat yang gitu yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut seperti seorang yang mungkin melakukan gibah, kalau dia gibah menceritakan kebaik keburukan saudaranya maka dia tutup dengan yang lawan dari gibah tersebut dia puji saudaranya di majelis yang sama dia sekarang menceritakan dia orang lain maka dia puji saudaranya tersebut di majelis yang sama sehingga tertutuplah gibah tersebut dengan pujiannya kalau seorang mungkin berkata-kata yang sia-sia, tidak ada manfaatnya maka dia tutup dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa atau dia tutup dengan baca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa Jadi uh, kalau dia pelit maka dia lawan dengan sedekah. Lawan dengan sedekah. Ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa di antara hal yang bisa menjaga kita agar kita mendapatkan husnul khatimah, jangan pernah menunda taubat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Jangan sampai sebagaimana sebagian orang yang menjadwalkan tobatnya, ada sebagian orang dia menjadwalkan tobatnya. Saya bertobat nanti kalau saya haji ya. Saya bertobat nanti kalau bulan Ramadan. Ada yang mengatakan nanti saya tobat kalau sudah umur 60 tahun. Sebelum 60 tahun sudah tewas. Tidak sempat bertobat. Tobat adalah amal soleh yang wajib segera dilakukan. Barang siapa yang menunda tobat dia sudah melakukan dosa tersendiri. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala di antara hal yang bisa mendatangkan husnul khatimah adalah istiqamah. Istiqamah innal ladzina Allah tsumma istaqamu tanzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la wa abshir bil jannati allati kuntum tuadun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kemudian mereka beristiqamah istiqamah dengan iman mereka tatanaazzalu alaihimul malaaika para malaikat akan turun menemui mereka kapan di antara di antara tafsiran para ulama malaikat turun tatkala mereka akan meninggal dunia tatkala mereka sarakatul maut maka malaikat turun menegarkan iman mereka mengkokokkan lisan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah siapa mereka ini mereka adalah orang-orang yang beriman dan beristiqamah jadi istiqamah adalah amalan yang luar biasa Di antara hal yang membuat kita istiqamah Istiqamah dalam beramal soleh Ingat sabda Nabi SAW Ahabul a'mali ilallah Aduamuha wa ingfallah Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Adalah amalan yang paling berkesinambungan Meskipun sedikit Perhatikan Kita berusaha Amal soleh kita jalan terus Jangan terputus Lebih baik seorang Amalannya sedikit namun berkesinambungan daripada banyak namun sesekali tiba-tiba setelah itu berhenti baca Quran satu hari khatam tapi cuma sekali seumur hidup kemudian hari-hari yang lain tidak baca Quran ini itu cuma seperti ini lebih baik baca sedikit-sedikit namun berkesinambungan terus kenapa senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wataala oleh kerana saya ingatkan sekarang kita sudah keluar dari bulan Ramadhan. Setan-setan telah Lepas dari belunggunya, iya atau tidak Kemarin kita di bulan Ramadan Setan di belunggu, sekarang sudah lepas Sudah siap menggoda Yang tadinya rajin solat malam Solat malamnya sekarang dicampakkan, tidak solat lagi Yang tadinya baca Al-Quran Sudah tidak baca saya tidak, saya tidak menyuruh antum untuk beribadah Terus seperti bulan Ramadan, memang tidak bisa Wajar kalau kita semangat Di bulan Ramadan, wajar daripada bulan-bulan yang lain Nabi pun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangatatkala di bulan Ramadhan daripada yang lainnya. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu ma, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajuad dan nas. Rasulullah Shallallahu adalah orang yang paling dermawan. Wakana ajuadumah yakin firmanat dan dia lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadhan. Jadi beda antara bulan Ramadhan dengan yang lainnya. Bila dah khalal ashar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, shadzamirza rahul. Sarungnya beliau kuan kian dan dia bergadam untuk beribadah Jadi wajar kalau di bulan Ramadhan kita semangat Namun bukan berarti setelah Ramadhan lewat Semangat kita hilang secara total Ini tidak benar Tetap kita beribadah meskipun semangat kita Tidak sebagaimana di bulan Ramadhan Tetapi yang penting berkesinambungan. Masa kita di bulan Ramadhan Salat malam 11 rakaat atau 20 rakaat Kemudian begitu Malam Idul Fitri dan malam-malam berikutnya Satu rakaat pun tidak kita salat Huitir pun kita tinggalkan Ini bukan istiqomah namanya Ini bukan istiqomah Istiqomah itu bertahan dengan ibadah yang kita lakukan Meskipun mungkin tidak semangat Seperti bulan Ramadan Saya tidak minta antum untuk sholat malam Setiap malam Sebelas raka Saya, Saya tidak suruh antum tiap malam Sholat malam satu jam Antum orang sibuk kan? Banyak pekerjaan, banyak kegiatan Capek Banyak cari uang, banyak ngitung-ngitung sana, ngitung sini ngurus anak, ngurus istri. Tapi saya minta sama antum sisikan waktu meskipun seperempat jam. Tidak usah lama, tidak usah banyak, banyak. Tidak usah kita cerita yang apa namanya, yang dalam-dalam satu -dalam jam tiap malam. Ya, alhamdulillah kalau ada yang bisa. namun saya minta sama antum seperempat jam saja tiap malam. Sisikan waktu sebelum subuh solat witir. Sedia solat antum solat sebentar sekat. Saya minta tujuh rakaat saja. Terlalu banyak tujuh rakaat. Ya sudah lima rakaat. Terlalu banyak lima rakaat ya sudah tiga rakaat tapi rutin. Terlalu banyak tiga rakaat tidak apa-apa satu rakaat tapi rutin. Tidak apa-apa satu rakaat tapi rutin. Antum akan merasakan nikmat iman kalau antum bisa rutinkan meskipun satu rakaat dengan syarat apa? Rutin. Ini amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berkesinambungan meskipun meskipun sedikit. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu dahu sholihina." Mengkau berlaku. Hendaknya kalian salat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Oleh karenanya, kalau ada orang merasa dirinya soleh, namun dia tidak salat malam, buang perasaan tersebut. Kalau dikurung salat malam juga jangan perasa dia salat. Artinya, ini kebiasaan orang soleh atau merasa diri orang soleh, kemudian tidak salat malam. Imam Ahmad ditanya tentang seorang tidak salat witir. Imam Ahmad mengatakan, "Dzakar rajul orang tidak salat witir orang yang buruk kata Imam Ahmad." Masa tidak punya waktu sisaan waktu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu panjang. Masa tidak ada waktu? Banyak waktu untuk nonton TV, banyak waktu untuk Facebookan. banyak waktu untuk masa enggak ada waktu begitu apa? Untuk salat malam meskipun tiga rakaat. Ah. Oleh karena para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang menyelamatkan kita adalah amalan-amalan yang berkesinambungan, terutama surat malam sampai-sampai sebagian ulama menamakan surat Al-Muzammil sebagai Zadudda'iyah dikatakan oleh para ulama surat ini topiknya adalah bekal para da'i kenapa Allah mengatakan Ya Ayuhal-Muzammil, kumillaila illa qalila Nisfahu awim kusminu qalila auzida alaihi wa ratilil qur'ana terkira, wahai orang yang berselimut bangunlah dan suratlah malam Mau setengah malam lebih atau kurang Yang penting sholat malam Kenapa besok anda akan menghadapi banyak masalah Hidup ini penuh dengan problem Mau berdagang, mau apa Mau dakwah pasti ada problem Mau ngajar, mau dakwah, mau apa pasti ada problem Maka butuh seorang Minta pertolongan kepada Allah Kapan Tatkala kalah malam Itu istilahnya baterai yang dia charge Dia charging Untuk dia hadapi kehidupan di siang harinya Makanya seorang Ya Apalagi seorang da'i, kemudian tidak solat malam Ini perkara yang buruk Apalagi seorang da'i Demikian juga Bukan cuma seorang da'i, yang lainnya pun demikian Sisikan waktu untuk solat Solat malam, di antaranya baca Qur'an Baca Qur'an juga Jangan ditinggalkan Di bulan Ramadan, Masya Allah, satu hari, satu juz Kemudian setelah bulan Ramadan, tidak baca sama sekali ini ya, menyedihkan seperti ini Ya, bagaimana ente bisa pusuk, bagaimana dia bisa tenang Sementara Qur'an itu tidak baca Minimal satu hari baca satu halaman Atau dua halaman, satu lembar Sebentar itu satu lembar, cuma sepuluh menit selesai Masa gak ada waktu Masa gak ada waktu Ini amalan-amalan yang Rutinitas seperti ini, inilah yang akan Menyelamatkan kita Sehingga bisa mendapatkan husnul khatimah Kenapa kita terus bersambung dengan Allah Beda kalau kita semangat sekali Sesekali semangat kemudian putus Kita gak nyambung sama Allah subhanahu wa taala. Makanya Allah lebih suka dengan amalan yang sedikit Namun apa? Berkesinambungan, karena kita nyambung terus sama Allah Meskipun sedikit, namun tiap hari Tiap hari ingat Allah subhanahu taala. Sekali-sekali banyak, kemudian Stop, absen, kemudian nanti lagi ya, Ini, kawasan kita pas lagi absen Kemudian meninggal dunia, ini kita khawatirkan Mengikhwan, ya, perhatikan Masalah, aman-aman meskipun Kecil, namun dirutinkan Sholat malam tadi saya katakan, tidak usah banyak-banyak Tiga rakaat kuitir aja tiga rakaat, tapi tiap malam Jalan Baca Qur'an. Saya enggak suruh satu juz setiap hari. Enggak. Yang penting tiap hari ada baca Qur'an. Satu lembar, dua lembar. Alhamdulillah. Sedekah pun demikian. Saya tidak suruh tiap hari sedekah. Tapi ada sedekah seminggu sekali. Kita sedekah semampu kemampuan kita. Terus itu rutinkan. Maka itulah akan menyelamatkan kita. Dan membuat kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Kemudian. Perkara berikutnya. Di antara keistimewaan dari amal yang berkesinambungan dan ini faedah yang yang luar biasa yaitu ingat sabda Nabi SAW Ida maradal abdu aw safar kutibalahu makana ya'malu ya mukiman suhaihan ini adalah Islam suhaih muslim kata Nabi SAW jika seorang hamba sakit atau seorang hamba bersafar maka akan dicatat bagi dia Amalan soleh yang biasa dia lakukan Tadkala sedang sehat dan tadkala sedang tidak bersafar Ini hadis luar biasa Yang menunjukkan luasnya Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Muhammad Bersoleh al Utsaimin Mempersyaratkan Amal yang dimaksud adalah amalan yang rutinitas Yang biasa dia kerjakan Jika tadkala dia dalam keadaan sehat Dalam badan tidak bersafar Dia biasanya melakukan amalan tersebut Suatu saat kalau ada uzur dan tidak bisa melakukannya, amalan tersebut tetap berjalan. Contohnya seorang terkelas dan sehat, dia rutin melakukan sholat rawatib. Dan dia rutin melakukan sholat malam. Tahu-tahu dia sakit atau dia bersafar. Lagi sakit, tidak bisa bangun malam. Sholat lima waktu aja setengah mati. Maka selama dia sakit, meskipun berbulan-bulan, meskipun bertahun-tahun. Namun sebelum dia sakit, dia rutinitas. Sholat rawatib, biasa sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat berjamaah. Maka orang seperti ini akan dicatat terus amalan solehnya Meskipun dia sakit bertahun-tahun Meskipun dia tidak beramal Meskipun dia tidak salat rawatih Kenapa tidak mampu? Ada uzur yang menghalangi Demikian juga terkala dia bersafar Namanya orang bersafar Semangat ibadah tidak seperti dia Terkala tidak bersafar Terkala bersafar Dia tidak salat rawatih Mungkin salat malam yang biasanya 11 rakaat Cuma satu rakaat, Namun tetap dicatat sebagaimana kebiasaannya Si utami dalam syarah Riyadhul Salih Mempersyaratkan Yang amalan yang dimaksud adalah Amalan yang rutinitas oleh kerana dalam satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan bersama para sahabat dan kala berjihat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna bil, bil Madinah tila rijalan, maqtaatum wadiyan, walla masir, sirtu masiran, illa kanumakum ma habasahumul azor. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah. Kecuali mereka bersama kalian dalam perjalanan kalian Kenapa mereka terhalangi dengan uzur Mereka itu orang-orang suka berjihad Tetapi apa ada uzur Sehingga mereka tidak bisa berjihad Meskipun mereka tidak bisa berjihad Pahala mereka terus mengalir Kenapa? Karena itu rutinitas rutinitas yang mereka lakukan Dan ini sangat bermanfaat ya, Bagi orang-orang di masa tua Ya ikhwan Kita tidak selalu dalam keadaan sehat Kita tidak selalu dalam keadaan muda Kita tidak selalu dalam keadaan lapang Harta kita Namun kalau kita biasa berinfak, suatu saat kita enggak punya uang tetap aja dapat pahala infak terus. Kenapa? Itu kebiasaan kontinuitas kita. Antum nanti sudah umur 60 tahun mungkin tidak seperti sekarang, mungkin antum kena gula, mudah-mudahan tidak ya. Mungkin kena stroke, mudah-mudahan tidak. Tapi mungkin mungkin kena stroke, mungkin kena gula, mungkin pikun. Tapi antum masih hidup. 20 tahun hidup atau 10 tahun hidup. Selama 10 tahun tersebut antum tidak beribadah atau ibadahnya ngaco. Tetap antum dapat pahala terus. Kenapa? Karena antum sebelum menjadi masa muda, terkala sehat, rutinitas. Mungkin saya katakan penting ini amalan. Kalau sudah melakukan amalan, kita rutinkan. Karena suatu saat kalau kita beruzur, kita tetap apa namanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mendapatkan pahala tersebut. Kemudian para hadirin yang amat dira, Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir. Yang paling penting adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Dan sungguh iman kita ini sangat mudah berbolak-balik. Nabi SAW di antara doa yang paling banyak dia ucapkan terkelas sujudnya, Beliau mengatakan, Ya muqallibal qulubut sabbit qalbi ala dini. Wahai dat yang membolak balikkan hati manusia. Tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Robbanallah tuzi kuluban abadaid hadeitanah. Ya Rabb kami jangan kau simpangkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kepada kami. Tetakala kita berdoa kita mengatakan ihdinasyratul mustaqim, ikhlaskan niat kita. Tetakala kita mengatakan dalam solat kita ihdinasyratul mustaqim, karena kita mengatakan ya Allah berilah petunjuk kepada aku. Maksud doa tersebut tegarkanlah kita di atas petunjukmu dan tambahkanlah petunjuk-petunjuk yang lain. Itu makna dari hidangan serotor, mukarim. Ya ikhwan, banyak orang muda sekali dia langsung berubah gara-gara maksiat sedikit yang dia lakukan. Betul banyak orang kita lihat Istiqamah kemudian tiba-tiba berubah. Oleh karenanya keyimanan kita berada di hati kita berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala mengkukuhkan hati hati kita. Kemudian jauhi maksiat maksiat seperti maksiat maksiat yang tersembunyi, jauhi. Ini juga pembawa kecelakaan. Tetkalah banyak orang di depan banyak orang antum menjadi orang yang soleh, tetapi tetkalah bersendirian antum temannya syaitan. Di depan banyak orang antum musuhnya syaitan, tetapi tetkalah bersendirian musuhnya apa? Temannya apa? Syaitan. Jangan sampai demikian. Ini ciri-ciri kemunafikan berbeda antara yang nampak dan yang batin ini ciri-ciri kemunafikan khawatir seorang ketika sedang bermati sendirian tiba-tiba Allah cabut nyawanya tanda-tanda suul khatimah kemudian jauhi berbuat zalim kepada orang lain jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain dosa bertingkat-tingkat sampai sebagian salah mengatakan kalaupun kamu harus berdosa dan kamu pasti berdosa Maka jadikanlah dosamu antara engkau dengan Allah Tapi kalau dosa dengan orang lain Urusannya panjang Urusannya panjang Apalagi kita mengzolimi orang lain Kemudian orang itu mendoakan keburukan bagi kita Bisa-bisa kita mendapatkan su'ul khatimah Gara-gara doa keburukan orang tersebut Bisa-bisa kita dihukum oleh Allah Karena kita mengzolimi orang lain Ini sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada Su'ul khatimah Ingatlah bahwasanya Umur kita tidaklah panjangnya kita tidak tahu kapan maut menyebut kita ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, A'maru ummati bainasitina ila Wa wa'akallah man yajusu zhalim sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang lebih daripada 70 tahun kita harus ada umur kita semakin ramyat semakin bertambah dunia semakin kita tinggalkan kita semua semakin menuju ke akhirat kita semua dalam antrian menuju pintu kematian Umur kita tidak panjang Kata Nabi tadi Antara 60 sampai 70 tahun Hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun Hantum saja yang lebih 70 tahun Siapa? Coba angkat tangan Yang umurnya lebih dari 70 tahun Satu Masya Allah 70 tahun berapa? 70 berapa? 80 Masya Allah Tabarakallah Bonus 10 tahun Berapa? 78 Baru 78 Masya Allah Alhamdulillah, ni'mat ya? Di usia-usia senja seperti ini Ikut pengajian Masya Allah Mana lagi dia 70? Dah habis Yang di atas 60 Angkat tangan ada 60 nah, Satu orang Dua orang, Masya Allah, tiga orang Empat orang, lima orang Tujuh orang hati-hati, sebentar lagi selesai. lo saya serius ya, bener, nggak lama lagi. yang lain ini masih muda-muda, belum tentu yang rambutnya tua lebih dahulu sampai daripada yang rambutnya hitam. tetapi biasanya yang rambutnya putih lebih dulu sampai. makanya waktu-waktu yang indah di akhir-akhir kehidupan ini berbanyak amal soleh, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makna hadisnya barang siapa uh, berbuat kebaikan fi ma di sisa umurnya ghu firallahu wa ma madha barang siapa di akhir hayatnya melakukan kebaikan maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang tersisa dan yang akan datang dan yang tersisa dan yang telah lalu jika dia ber berbuat baik Manahsa afimabaki barangsiapa berbuat kebaikan di sisa akhir hayatnya Allah akan, dia, Allah akan mengambil dosa-dosanya yang waktu tersisa dan yang telah lalu. Wa in asa afimabaki. Adapun jika dia bermaksiat di akhir hayatnya, ukhiza afimabaki wa afimah apa namanya mak? Maka maka dia akan dianggap oleh Allah swt karena dosanya yang tersisa dan dosanya yang telah lalu. Kalau seorang umurnya 70 tahun. Selama 60 tahun dia bermaksiat, namun 10, Tidak usah banyak. Umurnya 70 tahun. 69 tahun dia bermaksiat, Satu tahun dia berobat kepada Allah, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu taala. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat baik selama selama 69 tahun, Satu tahun terakhirnya bermaksiat, terus ini bahaya. Ini bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita usnul Kalimah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan tentang daurah kemarin. Apakah tidak mengikuti imam mengatakan ketika kunut subuh, solat kita tidak sah? Tidak benar. Ya. Saya kemarin salah ucap ya. Tidak benar. Dan saya juga sampaikan kepada uh, kamerawan untuk merubah perkataan saya tadi. Ya. Orang yang tidak mengikuti imam haskalah kunut. Ya. Saya katakan dia menyelisi fatwa para ulama. Namun solatnya tetap apa? Sah. Namun dia menyelisi fatwa ulama seperti fatwa imam Ahmad bin Hambar. Fatwa Syekh Al-Islam Ibn dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Ufamin karena status Antum sebagai makmum, maka ikutlah apa i? imam, dan kalau imam uh, imam kunut, maka antum benar ikut kunut, karena kalau antum tidak kunut, seakan-akan antum keluar dari apa? dari sort, seakan-akan dua menit ini, saya tidak jadi imam, saya tidak jadi makmum sementara saya mau sholat sendiri, kemudian setelah kunut saya kembali lagi jadi makmum ini uh, logika yang terliru Wallah Alhamdulillah Adapun masalah mengangkat tangan atau tidak, ya. kunut, kunut tidak wajib angkat tangan. Kunut tidak wajib angkat tangan. Hanya disunahkan untuk mengangkat tangan daripada kunut. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan solat Idul Fitri atau Idul Adha apabila kita tidak mengangkat tangan mengikuti takbir? Apakah sama kasusnya seperti kunut subuh? Masalah takbir 7 kali dan 5 kali dalam Idul Fitri itu hukumnya sunnah, tidak wajib seandainya seorang solat idul fitri, langsung Allahu Akbar, langsung baca tetap sah solatnya tujuh kali cuma sunnah, tidak wajib, cuma apa? sunnah, dan saya pernah mengalami solat ini di di Masjid Nabawi salah seorang imam pas solat idul idul fitri dia solat Allahu Akbar asum Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lupa dia apa? Lupa. lupa tujuh kali, padahal solat idul fitri pernah kejadian sekali di Masjid Nabawi dia tidak jadi masalah. karena e, mengangkat tangan tujuh kali atau lima kali. Hukumnya sunnah dan tidak apa? Wajib. Wallah Alam itu imamnya lupa atau dia sengaja untuk tidak melakukannya. Supaya mengajari bahawasannya. Tujuh takbir dan lima takbir tersebut tidak wajib. Tapi hanya hukumnya apa? Sunnah. Dan dia bertakbir apa? Harus mengangkat tangan? Tidak harus. Itu pun sunnah juga. Angkat atau enggak, enggak jadi masalah. Ustaz, apakah haram kita makan dari pemberian seorang yang bekerja di bank? Ini dia khilaf di antara para ulama, khilafnya kuat. Dan dijelaskan oleh Al Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis, Inna allaha ta'yibun layak balu illa ta'yiban. Sembunya Allah maha baik dan Allah ya tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya ayu amanu, kulu min ta'yibati ma'razaqanakum. Wahai orang-orang yang beriman... Ya, Makanlah dari yang baik-baik Makanlah dari yang baik-baik Jadi Allah merintahkan kepada kita untuk makan yang baik-baik Lantas kalau ada orang yang bekerja Misalnya Riba Kemudian dia Memberikan makanan kepada kita Kita boleh makan atau tidak Maka ini ada khilaf diantara para ulama Contohnya juga Ada orang pezina Dia tidak punya penghasilan kecuali pezina Maka kemudian dia Memberi Makan kepada kita atau memberi hadiah kepada kita kita terima atau tidak? Ini khilaf diantara para para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tidak mengapa menerima pemberian orang lain meskipun pekerjaan dia adalah pekerjaan yang haram. Dalilnya mereka berdalil bahwasanya suatu saat Barirah, kalau ya, tidak salah Barirah budaknya Aisyah. Mendapatkan sedekah dari orang. Saya lupa agak lupa adiknya. Ia ada orang dikasih sedekah. Kemudian orang yang dikasih sedekah tersebut, kalau tidak salah Barirah, memberikan dimasak sedekah tersebut dan diberikan kepada Nabi dan Nabi makan. Padahal kita tahu bahawasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Alul Bayt tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh menerima sedekah. Min Aushkinas. Karena ini merupakan hal-hal yang kotor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Kenapa? Karena sedekah atau zakat itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang. Seorang tatkala berpuasa kemudian melakukan dosa-dosa maka bisa dihapuskan dengan zakat fitrah. Seorang tatkala bermuamalah, berdagang mungkin ada kurang-kurangnya, mungkin ada dosa-dosanya maka dibersihkan dengan zakatnya. Oleh karenanya, fungsi zakat adalah Untuk menghilangkan kotoran-kotoran Ini tidak layak untuk dimakan oleh Nabi Alaihi Wasallam Dan keturunannya Ternyata Sedekah tadi diolah jadi makanan Dan diberikan kepada Nabi, Nabi Makan Maka Aisyah bertanya Ya Rasulullah, itu tadi dari hasil sedekah Kenapa kau makan, kata Nabi SAW Kepada barilah sedekah Kepada saya hadiah Aha? Kepada barilah itu adalah apa? Sedekah Namun dari barirah kepada saya adalah hadih, hadiah. Jadi dalam harta yang sama bisa berubah status. Harta yang sama tadi bisa berubah status. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Mengatakan bahwasanya kalau ada orang. Memiliki penghasilan haram. Haram bagi dia. Tapi kalau dia kasih kepada kita berubah status jadi hadiah. Maka sebagian orang mengatakan boleh menerima hadiah dari hasil yang haram. Ini pendapat sebagian orang. Sebagian ulama mengatakan. Tidak boleh Tidak boleh Sama sekali, kalau kita tahu ini ada hasil yang haram Dan kita tahu pasti ini ada hasil yang haram Maka tidak boleh Dalilnya, kisah Abu Bakar radhiyallahu Yang punya seorang budak Yang dia suatu saat memberikan makanan Kepada Abu Bakar, dia sering memberikan makanan Kepada Abu Bakar, suatu saat dia kasih makanan Kepada Abu Bakar, dia mengatakan ya Abu Bakar, ini adalah hasil Dulu saya pernah pura-pura jadi dukun saya pernah pulang-pulang jadi dukun. Dia bukan dukun, Jumlah sok-sok jadi dukun. Akhirnya dapat duit. Duit inilah yang saya kasih makanan buat kamu. Maka Abu Bakar pun marah. Dan dia pun memuntahkan makanan dari perutnya. Sehingga dia muntah. Dia memakan dari hasil yang haram. Kebetulan biasanya kalau dikasih dia mau. Tapi kebetulan makanan ini dia tahu ini haram. Maka dia muntahkan. Wallah alam biswa. Pendapat yang saya lebih tenang dalam masalah ini. Yaitu. Selama seseorang. Tidak mengetahui secara pasti ini dari hasil yang haram Artinya orang yang berikan hadiah tadi Punya dua penghasilan atau tiga penghasilan Dia kerja di bank misalnya Tapi dia juga punya toko misalnya Dia kerja di bank tapi dia juga punya toko Atau dia kerja di bank tapi dia punya pekerjaan yang lain Maka seperti ini boleh kita terima Kata masih ada kemungkinan ini dari hasil yang baik Dan tidak wajib bagi kita untuk kita tanya Eh tunggu dulu Ini dari hasil bank atau dari toko Tidak wajib bagi kita ini pendapat yang dipilih oleh Habib Ibnu Rajab, alhamdulillah, Rafi Mahkota untuk menjamalkan dalil dalil. Adapun sikap Abu Bakar adalah sikap warak, kata mereka itu sikap warak, namun tidak menunjukkan wajib. Ya. Allah Alam Bishar, itu yang saya pilih hingga saat ini selama orang yang berikan kepada kita hasilnya tidak murni dari hal yang aram, maka tidak jadi masalah. Beda kalau dia beli barang kita. Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dalilnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari orang wanita Yahudiya. Namanya orang Yahudi. Suka makan riba. Orang Yahudi sering melakukan praktek apa? Riba. Namun tak kalau dia beri hadiah kepada Nabi-Nabi, terima. Seperti Nabi SAW juga diberi hadiah oleh Raja Mukaukis. Raja Mukaukis, Raja Mesir. Ya. Kalau tidak salah beragama Nasrani atau beragama yang lain. Tentunya dia pasti ada muamalah mu yang haram. Tidak mungkin murdi 100% halal. Tapi tak kalau diberi hadiah kepada Nabi-Nabi, apa? terima. Ini dalil bahwasannya. Selama orang tersebut... Tidak murni penghasilannya adalah haram, maka boleh kita terima hadiahnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali wallahu a'lam, bisab dan banyak ulama berkata demikian seperti Syekh si Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beda halnya kalau terjadi muamalah, jual beli. Jual beli enggak jadi masalah. Ada orang fasiklah misalnya, kelaparan. Antum jualan bakso. Dia beli bakso sama antum. Antum bilang, "Oh enggak, saya enggak terima uang zina. Kamu mati aja." Enggak boleh dia boleh makan belum asli belikan, tidak apa. apa Meskipun itu hasil apa, zina. Karena prosesnya jual apa, jual, jual beli. Selama dia tidak beli untuk untuk bersih, tidak dia untuk makan yang manusia, buat seperti itu. Orang bank misalnya datang kepada kita, ingin beli baju beli baju kita, jangan kita larang oh kamu beli baju untuk pakai di bank kan? Kamu ke bank telanjang aja, jangan, tidak. Ya, karena baju itu kebutuhan primer, dia harus pakai baju. Mau beli bank atau tidak dia harus pakai apa? Baju. Beda kalau dia beli barang, komputer untuk dibang, ya ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Saya yang beli cet untuk apa? Untuk ngecet kantor dibang. Ya? Ini enggak boleh. Oh enggak, Mohan Mah. Tapi kalau beli baju, beli makanan, ia ya, dah jadi masalah. Kalau itu kebutuhan apa? Primer. bagaimana menghilangkan riak dan ujub Wah ini butuh perjuangan, menghilangkan riak dan ujub butuh perjuangan yang luar biasa dan saya pernah menulis buku tentang ini ya. namun tidak apa kita singgung, diantaranya seorang tak kala riak, hendaknya dia memikirkan akibat buruk dari riak, perbuatan riak tersebut akibat buruk terutama di akhirat kalau ingat, kalau dia riak maka apa yang akan dia dapatkan di akhirat tidak ada Allah akan mengatakan idzhabu sebagai dalam hadis yang sahih idzhabu ila kuntum turauna fiddunya hal tajiduuna 'indahum jaza'an kata Allah taala ada seorang mungkin dia umrah mungkin dia mengaji namun karena ria Allah mengatakan carilah pahala dari orang-orang yang dahulu kalian cari muka kepada mereka jangan cari pahala sama saya kata Allah subhanahu wa ta'ala bukankah waktu kalian baca Quran ingin dipuji oleh si sifulan, bukankah kalian waktu berdakwah ingin disanjung oleh si sifulan bukankah kalian takkan menutup ilmu supaya dikatakan orang alih cari sama mereka, jangan sama saya, niat kalian untuk mereka cari pahala sama mereka kata Allah izhabu ilal ladina kuntum terauna bidunia, kata Allah hal apa kalian akan mendapatkan ganjaran pada mereka tidak ada ganjaran sama sekali ini kehinaan orang yang ria di akhirat Maka seorang berpikir, buat apa dia ria? Buat apa dia sujud menghinakan dirinya hanya sekedar mendapatkan pujian dari manusia? Pujian itu ada manfaatnya? enggak ada manfaatnya. Emang dia waktu sudah puji-puji antem kasih duit? enggak juga kan? Enggak dikasih duit juga. Cuma dipuji-puji, Masya Allah, ente Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada duit yang keluar, percuma. Sama paedahnya. Terus NT mengharapkan pujian dari dia sementara NT mungkin lebih baik daripada dia buat apa NT mengharapkan pujian dari orang yang mungkin diberi daripada NT buat apa? Cari muka di hadapan bupati misalnya atau di hadapan orang yang ini. Yang... Ternyata belum tentu dia lebih baik daripada NT buat apa? Dipuji oleh orang yang rendah? Kalau dipuji oleh Allah iya. Cari. Karena itu saya katakan ingat kalau ada orang puji sama orang muji NT, NT bilang buat apa saya terpedaya dengan pujian dia? Dia tidak tahu hakikat diri saya. Saya yang lebih tahu maksiat yang saya lakukan terkala saya bersendirian. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Oleh kerana ingat betapapun orang memuji antum, pujian tersebut tidak akan mengangkat derajat antum meskipun sedikit disiauah. Tidak akan mengangkat sama aja. Allah lebih tahu tentang antum. Dan betapapun orang menghina antum, tapi kalau antum baik di sisi Allah tidak akan mengurangi derajat antum meskipun sedikit pun. Sering biasakan diri kita untuk mencari perhatian Allah Subhanahu Wataala. Mungkin saya katakan di antara hal yang bisa melatih ikhlas seorang, sering solat malam, sering solat malam. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sollo bilaley wa nasuniyam tada kulujianatabi salam. Solatlah kalian di malam hari. Tatkala orang-orang sedang pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Orang semua sedang tidur, antum solat malam. Maka antum tidak akan berharap dengan pujian manusia, antum mengharap pujian dari Allah Subhanahu Wataala. Cari buka di hadapan Allah Subhanahu Wataala di antaranya. Sholat malam beramal tetapi kalau tidak ada orang yang lihat, ini di antara cara-cara melawan riya dan ujub. Tapi besok jangan cerita sama orang. Alhamdulillah tadi malam saya sholat malam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, masya alhamdulillah. Tahu saya cerita cerita. Sudah, selesai. Biasakan juga menutupi amalan kebaikan kita. Ya akhirnya bahan Allah. Menceritakan amalan soleh bukan dosa enggak. Kalau niatnya tidak kena dia tidak berdosa hanya berdosanya kalau niatnya dia boleh orang menceritakan amal soleh kecuali apalagi dalam rangka untuk memotivasi. Tapi kalau tidak ada masalahatnya jangan ceritakan. Jangan ceritakan amal soleh apapun jangan ceritakan. Oh Allah, kita lebih tahu kalau kita niatnya untuk dipuji kita lebih tahu daripada orang lain meskipun dengan cara tidak langsung. Uh waktu saya waktu pas hajian itu waktu hajian ketujuh. Oh, hajian ke tujuh? Cukup kali hajian sudah <laughs> Jadi, riak ria ria Bukannya saya sombong, tapi saya riak. <laughs> tidak tak apa seperti itu Akhirnya dia sembunyikan amalan saya salih Bisa diterima, alhamdulillah khawatir tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya Maksudnya, seperti Ehm uh, seperti para ulama. Ya, sebagai contoh orang hidup yang saya tahu. Seperti Syed Abdul Razak bin Abdul Musim Labbad. Hafizahullah wa ta'ala. Guru saya. Saya belajar sama dia. S1 saya belajar. S2 juga saya belajar sama dia. S3 juga saya belajar sama dia. Terus saya nerjemahkan ceramah dia bertahun-tahun. Selama saya sama beliau. Beliau ini subhanallah. Ya, semoga Allah menjaga ketakuan beliau. Dan semoga Allah menjauhkan diri dari berbagai keburukan. Saya tidak pernah selama bertahun-tahun tersebut. Tidak pernah mendengar dia cerita kecelerikan orang lain. Tidak pernah ghibah. Tidak pernah satu orang pun. pernah. Tidak pernah bilang sifulan kenapa ini. Tidak pernah. Tidak Itu tidak gampang seperti itu. Kemudian saya juga tidak pernah mendengar dia menceritakan kebaikan-kebahagiaan. Tidak pernah. Tidak, oh saya dulu begini, saya dulu tidak. Kecuali kalau benar-benar ada masalah diceritakan. Asalnya tidak pernah ngomong. Dia dakwah ke mana, ke Afrika, ke Pakistan Ke mana, tak pernah dia cerita-cerita Dia pernah berjihad di Afghanistan, tidak pernah saya dengar dia cerita Waktu kita di Pakistan, waktu kita di Afghanistan Waktu, di Afghanistan, waktu sedang bertemu, tak pernah Sama sekali tidak pernah Saya tahu dari orang, kalau dia berjihad, tahu dari teman-teman yang lain Oh, si abdur terakhir saya ketemu di Afghanistan Waktu kita berjihad Ini yang bilang orang lain -orang. orang ini juga tahu pamer atau tidak <laughs> Dia bilang, terakhir saya ketemu waktu di mana? Di Afghanistan Si Abdur-Rozak pernah cerita enggak pernah. Sampai dia hadir di Indonesia yang hadir 130.000 orang, orang tidak tahu. Coba kalau kita di si sini pengajian yang hadir 30.000 orang, mungkin sudah cerita kemana mana masukkan ke Facebook, ke alhamdulillah 130.000 orang. Semuanya nikmat dari Allah. Riya tapi takut, tapi dibilang ria maka ditutup dengan apa? Ini dari Allah, ini karena Allah. Dia enggak pernah bicara. Dia enggak pernah bicara. Sampai guru beliau memuji beliau, Seperti saya Salih as-suhayni mengatakan Abdurazak murid kita, melebihi kita Sekarang mengungguli gurunya dibuji Ini tidak pernah cerita Artinya Berusaha saya lihat subhanallah Orang ini mudah-mudahan Allah jaga dia Allah jaga keikhlasannya Karena masalah ikhlas diikhlasu antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau antum ingin beriah Itu antum tahu sebenarnya dia antum Saya ngomong begini maksudnya apa ya Antum Antum lebih tahu daripada orang Orang lain Ya, Kerana jauhi penyakit riak, jauhi penyakit ujuk, ya. Yang penting Allah sudah tahu, sudah selesai urusan Yang penting Allah tahu enggak akan melakukan, Allah tahu ya sudah Buat apa orang lain tahu. Orang tahu, justru kita berusaha berbahagi, Tetapi orang lain tidak, tidak tahu Kalau Allah tahu sudah selesai Berkaitan dengan menggapai husnul khatimah, bolehkah kita mengamalkan doa yang kadang-kadang kita dengar? Ya Allah biha apa nih? Ya Allah biha bihusnul khatimah maksudnya apa? Doanya gimana? Ya Allah biha biha gimana? Saya enggak tahu nih doanya harus jelas ini enggak ngerti artinya apa. Saya enggak ngerti artinya. Boleh kita berdua dengan bahasa Indonesia. Tadi ya, di antara tadi bahasa Arab ya qalibal qulubu thabit qalbi ala dini. Sama itu minta husnul khatimah. Atau kita mengatakan ya Allah anugerahkanlah kepadaku husnul khotimah. Allah marzukna husnal khatimah. Allah marzukni apa? Husnal khitam, husnul khatimah. Betul kepada Allah bahasa Indonesia, bahasa Arab silakan. minta agar dianugerahkan husnul khatimah. pendapat di masyarakat yang ditalkin yang di, pendapat di masyarakat yang ditalkin kepada orang yang meninggal dunia, cukup Allah, karena khawatir ketika akan mengucapkan la ilaha ilallah, terputus hanya sampai la ilaha kemudian meninggal tidak, ini pendapat yang salah kita mengucapkan apa? la ilaha la ilaha, kita mengucapkan la ilaha kul la ilaha ilallah, itu yang diperhatikan oleh Nabi ya ammi kul la ilaha ilallah kalimatan uhajulaka biha indallah ya Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhaif pamanku ucapkanlah la ilaha illallah suatu kalimat yang aku akan bela kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Namun pamannya Abu Talib tidak mau bilang la ilaha illallah sehingga meninggal dalam keadaan syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dan salal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka masuk Ada pun orang yang Allah Allah saya katakan zikir Allah tidak dimasyrukan, tidak disyariatkan. Zikir itu harus maknanya sempurna. Allahu Akbar, Allah Maha Besar Subhanallah, Maha Suci Allah La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya, tidak ada, tidak ada daya Tidak ada upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallahil azim Subhanallahil, Subhanallahil bihamdi Subhanallahil azim Maha Suci Allah yang Maha Agung Semua dikir-dikir Nabi Bermakna Adapun Allah, Allah, Allah kenapa? Tidak ada maknanya Masih belum lengkap dalam bahasa kita, tidak lengkap Allah, Allah kenapa? Allah, Allah, Allah. Kita tidak tahu Allah kenapa. Oleh karenanya, nya kita mentalkikan orang, kita tetap mengatakan La ilaha illallah. Cuma para ulama mengatakan, jangan terus usah kita mengatakan, La ilaha illallah. Dia sudah bilang La ilaha illallah. Bilang lagi, La ilaha illallah. Enceh mungkin. Meninggal ke gawat. Makanya, kita cukup mengatakan La ilaha illallah. Kalau dia sudah bilang La ilaha illallah, kita zikir sendiri. Kita zikir sendiri, namun jangan sampai ada kesan menyuruh dia. Kalau dia sudah sempat mengucapkan Apa? La ilaha illallah tinggal kita sedikit La ilaha illallah di samping dia agar dia terbawa terbawa Tapi jangan seakan-akan kita merintahkan Karena saat kali itu dia sedang berjuang melawan syaitan Syaitan sedang ingin membuat dia meninggal Dalam keadaan tidak mengucapkan apa La ilaha illallah Ada kalau seandainya Sebagaimana perkataan tadi Dia baru bilang La ilaha meninggal, ya Sudah dia dapat pahala Sudah niatnya bilang apa Ilaha illallah Sudah dicatat Maksudipun tidak sampai selesai InsyaAllah sudah dikata oleh Allah SWT. Karena dia sudah berniat dan dia sudah ucapkan. Jadi katanya pernyataan ini tidak benar. Dan ta'lilnya alasannya juga tidak tidak benar. Orang mengucapkan Allah, Allah, Allah tidak sesuai dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan yang terakhir bukan Allahu Akbar. Ya? Kalau orang mengucapkan Allahu Akbar keluar dari hadis-hadis Nabi. La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha Kalau Allah ada banyak kemungkinan Allahu Akbar, Allahu Azzam, atau Allah doang. Ya, Kenapa? Ia pada Muslim juga untuk mengingatkan, la ilahilah. Maka nak akhirul kalami hilah ilah, ha barang? Siapa yang akhir ucapannya la ilahulah masyur surga. Maka kita ingatkan, kita ingatkan, ingatkan tadi dengan kita mengatakan ucapkan atau kita sendiri berdikir la ilahulah sehingga dia terpancing untuk mengucapkan la ilahulah. Ustaz apa hukumnya melakukan pengobatan untuk mendapatkan keturunan? Tidak, mengapa? Kalau pengobatan tersebut, namanya usaha. Namanya orang apa? Usaha. Usaha diperbolehkan. Tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang yang berusaha akhirnya Allah beri karunia, ya. Ada satu ada seorang ada seorang mahasiswa 7 tahun tidak punya anak. 7 tahun tidak punya anak. Seorang ustaz sekarang Kemudian suatu saat ustaz ini lagi duduk sama kakak iparnya. Kakak iparnya juga ustaz. Sudah meninggal Rasulullah. Datang seorang Ikhwan tanya, antum anaknya berapa? Oh, belum ada he, ya, belum ada. Sudah berapa tahun nikah? Tujuh tahun. Sudah kawin lagi aja? Barulah kakak iparnya sebelah. <laughs> saya diceritain saya juga tahu. Kakak iparnya itu saya ketahui aja, Ustaz Arnen rahimahullah kita. Jadi Ustaz tersebut Ustaz Asri. Hafidzulahuloh Taat. Setelah tujuh tahun dia menikah, tidak punya anak, namun dia berobat. Saya tanya Ustaz bagaimana? Di antaranya dia apa namanya makan korma hijau, sertai dengan aku pun kalau enggak salah. Kau Setelah dia melakukan terapi tersebut, punya, punya anak. Setelah itu balas dendam, punya anak lagi, punya anak lagi punya. Ustaz Asbi, Doktor Asbi yang ada di apa di Pekanbaru. Kafir tak, kafir tak. Saya kemarin juga ketemu dengan orang di Jakarta. Uh, sudah lima tahun tidak punya anak. Kau punya anak kenapa? Dia punya anak. Ada yang menganjurkan untuk bekam. Tak kah itu? Banyak orang punya ide-ide itu banyak. Kenapa kita coba satu persatu? Tapi memang ada terapi terapi khusus. Namanya usaha. Semuanya dari Allah Subhanahu Wataala. Ada orang yang seperti Uh, sebagian masyayikh ya syekh terkenal saya tidak ingin sebutkan namanya dia menikah kemudian dia berpoligami tidak punya anak juga makanya ketika dia berbicara tentang durul walidinya dia menangis menangis tidak ya. ada anak yang berbakti sama ini punya anak tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan demikian jadi kembali kepada ada seorang yang dia sudah lima tahun menikah tidak punya anak hanya ada yang beri ide kamu bekam istri mau bekam istrinya bekam akhirnya setelah istrinya bekam Bisa ya, disebutin kenapa dia tidak punya anak? Katanya air maninya tidak kuat begitu masuk dalam apa namanya rahim istrinya maka tewaslah air mani tersebut. Maka disuruh bekam istri. istrinya bekam, istrinya bekam setelah bekam dia mengadakan hubungan biologis terus hamil. Dia bingung kok bisa? Ya? Bingung. Setelah itu setelah mengandung melahirkan tidak bisa punya anak lagi. Akhirnya punya ide lagi gimana kita punya? Dia bekam lagi, bekam hamil lagi. Ini gimana? Kok bisa? Ya? Ya Allah mengandaki. Ada yang mengatakan bahawa sewaktu istrimu dibekam pertahanannya lemah, sehingga air mani bisa tembus dan kuat. Macam-macam <laughs> orang apa namanya interpretasi. Ikhwan ini bilasannya ya Allum. Jadi tidak mengapa seorang ber berusaha. Namun dia berdoa kepada Allah SWT ya, dan Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Kalau dia sudah berusaha ternyata tidak punya anak, maka itu yang terbaik bagi, bagi dia. Seorang perempuan dan laki-laki menikah tetapi perempuan tersebut telah dihamili terlebih dahulu oleh lelaki tersebut. Hal ini sangat sering terjadi pada saat ini bahkan pada saudara atau kerabat. Bagaimana pernikahan tersebut Ustaz? Wallahu a'lam bissawab. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, saya belum pernah membahas secara khusus masalah ini. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan dengan cara setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Setelah bertobat, ya, boleh dinikah. Sebagian ulama mengatakan haram, tidak boleh dinikahi kecuali setelah keluar anaknya. Setelah keluar anaknya Baru boleh dinikah dengan syarat bertolak. Ini pendapat C.U.T.E.M. dan yang lainnya, terutama ulama Ahm Bali. Ada bukan ulama Syafi'i yang membolehkan? Ya, membolehkan, meskipun belum apa, belum keluar. Allah Alam Besot. Ya. Saya tidak tahu. Tapi kalau lebih hati-hati, keluar dulu. Jadi biar tidak ada syubhat dalam pernikahan tersebut. Apa hukumnya MLM (Multi Level Marketing)? MLM berbagai macam bentuknya. Perlu perincian bentuknya yang seperti apa Namun kebanyakan MLM Ada kegol, Pendoliman terhadap yang lain Jadi orang MLM biasanya Daftarkan daftar pakai duit biasanya Saya tidak tahu, tapi sebagai MLM Kalau mau jadi anggota bayar apa? Duit Duit inilah yang kemudian akan Dinikmati oleh yang di atas Kemudian dia berusaha mencari jumlah yang banyak Yang jumlah yang pagi tadi setoran juga duit ke atas Maka yang diuntungkan yang mana? Di, di atas, duit ini kemana akhirnya? Hilang jadi seakan-akan dia mengeluarkan ruang tanpa ada hasil Jadi ada bentuk penzaliman terhadap orang-orang di bawah Dan ada nilai spekulasi Dia berharap dengan dia dapat tersebut Suatu saat dia bisa dapat untung banyak Ada nilai spekulasi ini tidak diperbolehkan Nilai judi tidak diperbolehkan Allah Ini yang saya baca di fatwa para ulama Ustaz apakah perempuan juga berkuajiban menafkahi orang tuanya? bagaimana dengan orang tua yang anaknya perempuan semua saat sudah berusia lanjut, iya kalau perempuan yang mampu, maka wajib bagi dia untuk apa menafkahi kedua orang tua jika dia mampu kalau dia memiliki suami yang soleh, dia meminta kepada suaminya untuk membantu orang tuanya, maka suami yang soleh mengerti akan berusaha membantu apa saya rasa insya Allah semuanya ikhwan -ikhwan, insya Allah baik-baik, kalau diminta bantuan buat mertua tentunya ringan tangan ya, tidak tidak sulit Ustaz kalau kita pernah melakukan perbuatan riak Kemudian setelah beberapa lama kita sadar Bahawa perbuatan riak itu kemudian kita bertobat Apakah amalan riak itu nanti bisa diterima oleh Allah Karena tobatnya tadi e, Logikanya tidak, sudah selesai Terlanjur Nanti beramal soleh riak tidak diterima Nanti bertobat sudah Tidak bertobat dari usaha tersebut Tapi amalan tidak diterima Karena amalan tersebut dikerjakan dalam kondisi apa? Ria Maka tidak diterima Tidak diterima oleh Allah Subhanahu SWT tetapi dosa riaknya terampuni. Tapi dosa riya terampuni, amalannya enggak ada. Ustaz saya termasuk yang berpendapat membaca surat Al-Fatihah ketika salat adalah wajib. Ustaz enggak tahu apa, tapi kalau dia yakini wajib. Walaupun bagi makmum yang saya tanyakan apa hukumnya apabila saya tidak sempat menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah dikarenakan imam baca surat sangat pendek. Ini ada pendapat, ada khiraf di Al-Fatihah, ada yang mengatakan kalau imam sudah ruku, ikut ruku. Tak mengjawab kepada, kepada apa? Imam. Ada yang mengatakan selesaikan, meskipun kita terlambat, meskipun dia sudah, ya tidak. Selesaikan, tapi jangan baca lama-lama. Sudah tahu kita terlambat, kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tahu terlambat baca agak cepat. Subhanallah, Subhanallah, Al-Rahman, Al-Rahim. Alaihi Omin. Insya kita tidak terlalu terlambat. Allah Alam tidak tahu mana yang lebih kuat, karena tidak ada nas dalam hal ini. Tetapi membaca dengan diselesaikan lebih hati-hati. Membacanya untuk diselesaikan lebih cepat, hati-hati. Bolehkah kita mengamalkan Salat witir sebelum tidur, karena selalu bangun pas azan subuh kerja pulang malam boleh? Solat Witr waktunya setelah solat Isya sampai azan subuh, waktunya panjang. Perihalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau melaksanakan solat Witr sebelum tidur. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsunikhalil di talat. Rasulullah SAW berwasiat kepada aku kekasihku. Rasulullah SAW berwasiat kepada aku tentang tiga perkara. Di antaranya al-Witr kublanau, solat Witr sebelum tidur. Siyah musylati ayam mengkuli syahad. Puasa tiga hari setiap bulan. Yang ketiga rokate juha. Sholat dua rakaat, duha setiap hari. Oleh karenanya ini tiga wasiat di antaranya Alwi trukok belandaum, sholat tidur sebelum tidur. Disebutkan sebagai ulama, wasnya Abu Ghazal adalah penuntut ilmu, penuntut ilmu sering begadang. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, Mu'mantola bal ula sahirul layali. Barangsiapa ingin men men men menggapai tingkatan yang tinggi, maka dia begadang. Jadi banyak penuntut ilmu yang mereka begadang setelah isya mereka fat. Megadang, terkadang tidur mereka larut mereka tidak bangun kecuali setelah azan pas azan subuh, maka boleh bagi dia untuk solat witir sebelum tidur, asalnya solat witir dia diakhirkan kata Nabi SAW jadikanlah solat malam kalian terakhirnya adalah penutupnya adalah solat witir, Tetapi bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun malam, maka dia boleh solat witir sebelum tidur, seandainya dia ternyata bangun malam dan ingin solat, maka silakan solat namun tidak usah witir lagi tidak usah witir lagi Ustaz saya mau tanya Saya seorang wanita muslimah Kita sebagai anak kan wajib Dan harus taat kepada kedua orang tua Saya ini sudah lulus SMA Nah orang tua saya ini Ingin menyuruh saya untuk cepat menikah Agar terhindar dari segala perbuatan maksiat Tapi saya tidak mau Ustaz Karena saya ingin melanjutkan pendidikan saya, Pendidikan saya untuk mencari ilmu Bukankah mencari ilmu itu wajib Bagi setiap muslim Nah langkah apa Ustaz yang harus saya lakukan Syukuran kesinan Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya nikah aja, Tawaran menarik Tinggal cari pasangan yang Sudah mapan sudah Alhamdulillah ada nikah usah capek-capek Dapat pahala Dapat keberuntungan Pertama Dapat pahala berbakti kepada orang tua Yang kedua dapat suami Alhamdulillah ya. Adapun hadis Tolab al-ilmi Fadidu'atun ala kulim Muslim ilmu, menuntut ilmu Wajib bagi setiap Muslim Maksudnya adalah menuntut ilmu agama Maksudnya adalah menuntut ilmu agama Yang mengantarkan dia kepada Surga Allah yang bisa membedakan antara Kebaikan dan keburukan Bukan semua ilmu Bukan semua ilmu ya. Ini salah faham Jadi Uh, saya katakan uh, Lebih baik dia taat kepada orang tuanya Dan jika dia punya uh, Ingin punya Intens atau perhatian terhadap ilmu tertentu Tidak mengapa dia belajar setelah menikah Misalnya dia ingin jadi dokter Ilmu dokter penting Maka lebih baik dia menikah sehingga dia bisa terjaga Dia bisa terjaga Jangan sampai dia belajar kemudian pacaran Macam-macam Kalau ada suami dia tahu Ada suami yang mengantarkannya Suami yang menelpon ada perhatian Sehingga dia lebih terjaga kalau setelah menikah. Allah Alam besok. Ini sama pertanyaan kemarin. Tolong minta penjelasan tentang masalah ISIS. Kemarin sudah kita jelaskan, ya. Alhamdulillah. Mungkin yang hadir belum apa? Yang hadir mungkin tidak hadir kemarin, ya. Tapi sudah kita jelaskan bahwasanya ISIS adalah kelompok yang menyimpang dan memiliki pemahaman yang berbahaya. Itu suka menghakimkan kaum kaum Muslimin sehingga mereka membunuh kaum Muslimin yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, ya mereka menyembelih kaum muslimin ini merupakan kesaliman yang sangat nyata dan bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Adakah yang bertanya langsung? Sudah habis pertanyaan. Ada yang bertanya kita masih ada waktu 20 minit. Selamat. Ya, perlu kita pikirkan Ada lagi yang lain Hukum BPJS Apa singkatan BPJS Badan apa B itu apa Badan P itu apa Penyelenggara. JS Tentunya saya tidak tahu praktek BPJS Tapi saya tahu secara global saja bahwasanya BPJS itu Orang yang ingin dapat fasilitas uh, Kesehatan Maka dia bayar per bulan sekian Rp10.000 ya Berapa Rp10.000 per bulan? Rp5.000 Rp45.000 Sehingga dia bisa mendapatkan pelayanan Kesehatan secara gratis Kalau dia tidak sakit Uangnya amblas Kalau dia sakit maka uh, Terkadang biaya pengobatannya Lebih banyak daripada uang yang dia berikan Sebenarnya ini tidak sama seperti asuransi Jadi ada sisi mirip asuransi tapi dia bukan asuransi Kalau asuransi sama Asuransi kesehatan dia ada bayar Ada nilai judi Ke asuransi kenapa diharamkan Asuransi diharamkan bukan karena riba Tapi diharamkan ada nilai perjudian Dia bayar sedikit dengan berharap suatu saat dia dapat untung Dia bayar sedikit Tidak tahu kalau ada apa-apa dia celaka Ternyata biayanya 5 juta dia baru store 100 ribu Maka dia dapat keberuntungan berkala itu Ada nilai judi maka diharapkan oleh para ulama Tapi yang sekarang WPJS Ditangani oleh pemerintah Ditangani oleh pemerintah Dan dia lebih condong kepada hukum pajak Lebih condong kepada hukum apa? Pajak Atau uh, hukum pengumpulan dana oleh pemerintah Untuk diolah untuk kepentingan masyarakat Ini lebih condong kepada seperti itu Walau Allah makanya saya tidak menilai saya, Walau dia pandangan saya Tidak tidak tidak, tidak haram tidak haram. Tapi Allah Allah tuntanyakan kepada yang lebih ahli. Seperti Ustaz Arifin atau Ustaz Erwandi. Iya. Karena itu seperti pengumpulan dana dan dia untungnya bukan buat pribadi, bukan. Tapi kembali kepada apa? Masyarakat secara umum. Ya. Jadi kalau mau ikut ikut silakan. maka ini. Dan ini banyak faedahnya. Saya kemarin ketemu dengan sebagian orang di Lombok yang dia sakit-sakitan. Alhamdulillah cuci darah gratis padahal cuma bayar 45.000 biar Per bulan. Artinya, uang tersebut berputar, subsidi silang, ya, berputar dari satu yang lainnya. Beda kalau penangannya pribadi dan manfaatnya kembali kepada pribadi. Maka ini merugikan. Ini enggak, ini jumlahnya enggak banyak dan dia tahu bahasnya ini kalau tidak dimanfaat, tidak, tidak dia tidak sakit maka uangnya dimanfaatkan untuk apa? Saudaranya yang lain. Bawa alam besowo. Contohnya hukum pajak. Hukum pajak, hukum asalnya haram tetapi sebenarnya terkadang pajak itu boleh kalau memang benar-benar dimanfaatkan untuk negara terutama terkadang negara dalam keadaan kekurangan maka boleh diambil pajak dari masyarakat dalam rangka untuk penjagaan negara tersebut Wallahualam Allah tentang praktek pajak sekarang yang kemudian asal ngambil kemudian entah kembali kepada negara atau masuk kantong sendiri itu itu jelas haram kalau seperti itu tapi kalau sebenarnya penanggalan uang pajak diambil tidak berlebihan-lebihan hanya sekedar tersebatas dengan apa kebutuhan setelah ada zakat kemudian ada pajak maka sebenarnya tidak jadi masalah kalau memang negara lagi butuh seperti negara misalnya mau berperang ternyata tidak ada dana untuk beli senjata maka dia tarikin dari apa rakyat ini boleh-boleh saja untuk menjaga keutuhan apa negara makanya saya katakan sebenarnya ini lebih mirip dengan pengumpulan penarikan dana dan manfaatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri wallahu alam bisa saya ingatkan lagi kembalikan tanya kepada yang lebih ahli ya, yang pakar ekonomi seperti Ustaz Arifin atau Ustaz Herwandi. Wallahu alam bisa. Kalau hmm. yang alam bisa yang saya tahu secara mutlak. Ya, secara mutlak. Tapi kalau orang biasakan ayam bid ya, puasa apa namanya? 13 14, 15 maka itu lebih lebih afdal. Sane itu setiap dia terhalang dia bisa puasa di hari-hari lain yang penting dalam satu bulan tersebut. Ada lagi yang bertanya? Hmm. cemati Iya. yang memukul orang-orang Ya, sinfa nimanahlinna. Dua golongan yang masuk neraka jahannam Yaitu satunya yang bawa cemeti, mukulin orang, menyiksa orang, orang lain. Yang satunya wanita yang berpakaian tapi telan, telanjang. Ya, itu sekedar contoh saja yang menyiksa orang kan banyak, tidak mesti pakai apa cemeti dengan senjata, dengan besi, dengan macam-macam. Ya. Artinya kalau dengan cemeti saja masuk neraka, apalagi menyiksa dengan yang yang lainnya. Tam. silahkan musholat di musholat jauh dari segala rumah atau sholat di masjid musholat lebih utama mana? sholat di musholat yang dekat dengan masjid atau sholat di masjid yang agak jauh dari rumah musholat tersebut 5 waktu enggak? siangnya kemana orang ini? kerja di masjid 5 waktu Musola itu buat berapa orang? Suka besar. Sebenarnya musola itu masjid sebenarnya. Tidak ada bedanya antara musola dengan apa? Masjid. Cuma orang kita menamakannya apa? Musola. Oleh kerana kalau ada suatu tempat yang dikhususkan untuk solat dan diwakafkan semua orang boleh terpakai itu masjid ukurannya besar atau kecil. Tapi itu dikatakan apa? Masjid. Oleh kerana tidak apa apa untuk memakmurkan musola di samping antum itu. Makmurkan. Maka buat apa kalau musola dibangun terus antum pergi jauh-jauh musola tersebut jadi kosong. Sebenarnya musola itu mesti. Makanya antum kalau kumusola ada tahiyatul musola. Eh apa tahiyat apa? lepak? Yah masjid. Karena dia masjid sebenarnya. Namun kita saja menamakan dengan musola dengan langgar musola artinya masjid kecil. Musola artinya masjid apa? Kecil. Jadi tidak apa, -apa. antum hidupkan di situ karena sudah dibuat berarti memang disediakan untuk apa? Salah. Tapi kalau antum memang ingin cari jamaah Tidak ada jamaah terus kosong terus Ya antum pergi ke masjid Tapi kalau ada antum bisa ajak 2-3 orang Mendidikan jamaah maka itu yang terbaik Agar masalah tersebut apa? Hidup Bagaimana hukum menunda haid Waktu melakukan Bagaimana hukum menunda haid Waktu melaksanakan haji e, Para ulama sangat tidak menganjurkan Seorang Mengkonsumsi Obat Penunda haid terkala Waktu haji maupun umrah Tetapi hukumnya tidak haram Kalau memang dikhawatirkan Memang benar-benar jatah haidnya Dan jadwal haidnya Maka boleh bagi dia untuk apa? Meminum obat tersebut Tapi cari obat yang benar Jangan obat yang ngaco Akhirnya apa? keluar sedikit Keluar setet Bikin bingung orang Cari obat-obat yang benar-benar benar-benar menutupi apa haid tersebut, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Tapi sebaiknya jangan, kalau bisa tidak maka lebih baik secara alami. Tapi kalau memang dikawatirkan dia tidak bisa melaksanakan umrah. sementara jadwal penerbangannya dia tahu jadwal berangkat, jadwal pulang, sementara ini waktunya haid tidak mungkin maka boleh dia apa namanya minum obat tersebut untuk melaksanakan ibadah umrah dengan baik. Allah alam bismillah. Enggak, ramadan tidak perlu, ramadan tidak perlu, ramadan tidak ada. Desakan untuk melakukan demikian Dan Bisa dikodok, beda dengan umrah, umrah sudah uang keluar Sudah kapan lagi mau ke sana hmm. Kalau haji sebenarnya tidak perlu Haji sebenarnya tidak perlu Kenapa? Karena haji waktunya lama Beda dengan umrah Kalau umrah ini sedikit, saya ketemu orang tidak jadi umrah Gara-gara haid Dia menyesal sedih, kenapa tidak jadi haid Karena waktu terbaksa haji, Alhamdulillah 40 hari Kalau anti dalam keadaan apa, Hukum diarahkan dalam keadaan haid Aisyah pun demikian I, I, I, apa namanya hukum di Arabah dalam keadaan apa? Haiz. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan aisyah Taala Aish. Ya, beda kalau masalah tuhafifadah. Intinya kalau haji saya sangat tidak mengajurkan. Karena akan menimbulkan kegelisahan Dia minum sekarang akhirnya hari ketujuh keluar darah. Hari ke-8 keluar darah sebentar. Hari ke-12 keluar darah lagi. Bingung dia makanya sangat, para ulama sangat tidak menganjurkan menggunakan obat tersebut, kecuali tadi dia benar-benar sedang berkirakan, oh saya akan umrah, dan hari-hari ini saya akan apa? haid sementara juga umrahnya sekian, dan oh, kalau kalau saya tidak minum obat ini, maka saya tidak bisa toaf dan umrah, saya tidak bisa umrah maka setelah itu boleh-boleh saja dia minum apa? obat menghalang haid, tapi minum obat yang baik apakah Yahudi dan Nasrani itu agama Samawi Bukankah agama semua adalah Nabi adalah Islam, benar semua agama Nabi adalah Islam, Dari Nabi Nuh, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, cuma istilah Yahudi itu dinisbahkan kepada agama Islam yang telah dirubah oleh mereka ya. istilah Yahudi kepada orang-orang Yahudi yang telah menyimpangkan apa? agamanya Nabi Musa agamanya Nabi Musa, agama Islam agamanya Nabi Musa, agama Islam, namun Allah menamakan mereka Yahudi dan Nasara karena mereka telah menyimpangkan agama apa? Nabi Musa mereka menyimpangkan, sehingga jadi istilah tersendiri agama Yahudi, maksudnya agama Nabi Musa, agama Islam, yang telah disimpangkan oleh orang-orang Yahudi agama Nasara adalah agama Islamnya Nabi Isa, yang telah disimpangkan oleh orang-orang Nasara, jadi adalah istilah agama Nasara dan agama Yahudi 5 menit lagi, ada yang bertanya silakan trik-trik untuk menggapai husnul khotimah. Tadi pengajian itu semuanya trik-trik ya. Iya, itu trik-trik semuanya. Banyak bertobat, banyak istighfar, jangan dolimi orang lain, jaga lisan, ikhlas berbuat baik kepada orang lain. Ini trik-trik untuk menggapai apa? Husnul khotimah. Sering zikir pagi petang ya. Sering zikir pagi petang, berzikir tatkala ingin berdoa, tatkala keluar rumah, di di antara Salat berjamaah jangan lupa kata Nabi keselalu lupa. Salat berjamaah itu penting ya. Rasulullah mengatakan man sallal bardai dakhala al jannah barang siapa yang salat subuh dan dan isya dan asar maka akan masuk surga. Man sallal fajr ya man salat subha fa huwa fi barang siapa yang salat subuh di bawah perlindungan Allah. Berusaha salat subuh berjamaah maka Allah akan jaga ya. Triknya banyak sekali. <tik> Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terus saya seorang perawat ditugaskan untuk merawat wanita. Maksudnya kalau wanita yang sakit kita yang Antum pakai kostangan enggak Allah alam saya enggak tahu ya Saya tidak bisa Allah alam Sistem kita seperti itu dan Ada memang kebutuhan ya Karena memang apa namanya e, Tidak ada perawat yang lain Dan memang sistemnya harus seperti itu Saya juga berharap mudah-mudahan Mudah-mudahan tidak mengapa Namun bukan berapa tidak mengapa terus bebas berkeliaran ya jadi masing mudah-mudahan tidak mengapa kerana ini dalam kondisi apa darurat tidak ada perawat wanita yang dipersiapkan. Karena untuk masakan perawat wanita kita harus masalah ke atas dan tidak mudah. Sebenarnya kita bayangkan. dia seorang berusaha bertakwa kepada Allah. Tapi kalau antum ternyata tergoda imannya selalu, maka tidak usah. Seperti fatwa tentang eh, eh, waktu seorang syekh ditanya, Ustaz Rasheh bagaimana hukumnya? Seorang wanita yang belajar kedokteran sementara sekolahnya ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Maka syair tersebut menjawab, tergantung ilmu kedokteran yang dia pelajari. Kalau memang dibutuhkan oleh umat, maka tidak mengapa dia lanjutkan belajar meskipun kondisinya apa? Ikhtilat. Kenapa? Contohnya seperti dokter ahli kandungan atau dokter wanita lah secara umum. Kalau tidak ada dokter wanita, tidak ada dokter wanita, maka semua dokter laki-laki kalau tidak, kalau semua dokter laki-laki, maka pasti akan ada keharaman yang dilakukan. Dia akan melihat aurat wanita, dia akan memegang aurat wanita. Apalagi dokter kandungan dia obok-obok. Kerana -obok. <gulis> kita butuh adanya dokter wanita. Butuh adanya dokter wanita yang lebih ringan. Wanita pun sebenarnya tidak boleh melihat aurat wanita lain. Tapi dalam kondisi darurat. Maka kondisi dia sekolah, memang ada kemoderatan. Tetapi kemoderatan laki-laki melihat aurat wanita sudah jelas. Oleh karena beliau mengatakan kemoderatan dia ikhtilat lebih ringan. Daripada kemoderatan apa? Dokter laki-laki melihat apa? Berdua-duaan dengan wanita. Kemudian melihat apa? Aurat wanita. Dari situ Syekh mengatakan, silakan dia sekolah meskipun ikhtilat. Namun kembali kepada dirinya. Kalau ternyata dengan ikhtilat tersebut dia masih bisa menjaga diri. Dengan ikhtilat tersebut dia bisa menjaga diri. Artinya dia tidak kemudian terbawa untuk bersina. Namun dia masih bisa. Nah, ada orang, kadang kita biasa. Kadang ikhtilat juga biasa-biasa saja. Tapi kalau dia ikhlas kemudian dia tergoda untuk berzina maka dia tinggalkan keselamatan agamanya lebih penting daripada masalah orang lain. Kemaslahatan agamanya lebih penting daripada masalah orang lain. Saya katakan demikian juga seperti masalah perawat tadi. Memang dia kemudian tergoda setiap dia mungkin mengobati perempuan timbul macam-macam dalam fikiran, ya, maka dia tinggalkan. Dia minta pindah. Ya. Tapi tidak apa, apa dia usulkan dulu sekarang ada enggak saya ditugaskan tempat apa laki-laki coba dicoba saya tahu dapat izin. Dicoba dulu. Habis. Hah? Permen. Oh, ada pengumuman. Ada pengumuman. Selesai tahu? Selesai. selesai. Ya, uh, demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ha? Terakhir, satu lagi ya, Saudara. Satu lagi. Kalau kita dalam keadaan safar, Sunnah apa yang bisa kita lakukan? Semuanya kita boleh kerjakan. Yang tidak dikerjakan cuma sholat rawatib, Kecuali dua rakaat sebelum subuh. Yang lainnya sholat duha, Seperti sholat empat rakaat sebelum asar, Boleh-boleh saja. Ya, sholat diantara dua azan dan ikhomat, Boleh-boleh saja. Sholat malam, silakan. Yang ditinggalkan oleh Nabi adalah sholat apa? Rawatib. Karena logikanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersabar. Yang empat rakaat saja dijadikan dua. Ngapain lagi tambah dua dari sebelumnya dia dan selepasnya? Wong empat saja dirubah menjadi apa? Dua. Namun, tak kala kita solat misalnya berlama-lama di suatu tempat, kemudian kita solatnya sempurna, tidak, kita tidak solat sendiri, kita solat di belakang imam. Imamnya solat baca empat rakaat, kita ikut solat empat siang rakaat. Sebentar lama bolehkah kita solat rawatib? Karena kita solatnya sem, sempurna. Tapi kalau dia tidak juga tidak jadi masalah. Tapi kalau yang lain seperti duha, salat kiamulail, enggak ya jadi masalah, kerjakan. Ya. Demikian juga salat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Karena Nabi SAW pernah bersafar dan dia tetap salat 2 rakaat sebelum sebelum subuh. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Demikian saja, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.